З прем'єрою зачекали до Великодня 1900 року. Нею відкривали кінематограф Юніперус, збудований за ескізом Анни, зачитавши попередньо архіпастерське послання молодого Станіславського єпископа Андрея Шептицького до любих братів Гуцулів. З того часу непрості дійсно завжди були поряд. То лише так здається, що Чорногора Пустка, насправді в Карпатах – Місця навіть замало, тому люди, які живуть далеко одне від одного, постійно зустрічаються. Що вже казати про маленьке містечко на перетині хребтів? За кілька довбушових золотих непрості викупили кусник ринку і збудували маленький будиночок. Хатку обклали дивацько розмальованими кахлями, і вона стала цілком подібною на піч. На всіх вікнах понаписували одне слово – «нотар». Але на підвіконнях стояли цілі ряди різновеликих і різноформених фляшок, так що можна було припустити, що нотар – назва ще одного бару. Лукач зробив якось так, що за тиждень весь дах заріс плющем і над дверима звисала зелена завіса. Всередині було порожньо. Напроти маленького столика з одною шуфлядою на дуже високих ногах стояв зручний фотель, оббитий парусиною. На фотелі сидів сам нотар, курив одну за одною грубі сигарети, вставлені у срібне кільце, припаяне до лов'яного стержня, який опускався зі стелі. Кожна сигарета була не довшою, ніж півсередньої жіночої долоні. Нотар займався тим, що скручував наступну сигаретку, курячи попередню. Ще в юності він вирішив якось керувати власною смертю, а не цілком покладатися на невідомість – тому захотів встановити, якщо не термін, то хоча б причину смерті. Зупинився на ракові легенів і почав не обмежувати себе у корінні, щоб бути приреченим на таку смерть. Але досить було комусь прийти, як нотар виймав сигарету з кільця, садовив відвідувача на свій фотель, висував шуфляду, виймав два червоні або жовті солодкі перці, завжди свіжі і соковиті, Одною рукою розкладав великий бганий ніж, що тиліпався на ремінці коло коліна, вичищав перці, поклавши на долоню, питався, що налити. Паленку, ракію, сливовицю, бехирівку, цуйку, зубрівку, анісівку, ялівцівку, боровічку. Наливав повні перці, подавав один гостеві, Ставав при столику, виймав з шуфляди аркуш паперу, загострений олівець, піднімав бугарчик, казав, дай Боже, дивлячись просто в очі, випивав, відкушував дрібку перцю, відразу ж наливав у друге, припалював сигарету, сірники мав у кишенці штанів біля самого пояса, а сірка була приклеєна до однієї з ніжок стола, брав її в ту ж руку, що й начиння, а вліву олівець сильно затягувався димом і вже був готовий слухати. Нотаря називали французьким інженером. Непрості знайшли його в Рахові і запропонували саме цю роботу, бо він виглядав скромно і геройсько водночас. Такого хочеться здивувати, оповівши щось надзвичайне з власного життя. А непрості – Потребували якнайбільше таких історій і байок. У Рахові французький інженер намовляв людей їхати у Бразилію, виписуючи справжні квітки на корабель з Геної. Колись він дійсно був французьким інженером. Прожив 20 років в Індокитаї, займаючись дренажними системами, вивчаючи куріння опіуму, тайський бокс, метеликів і орхідеї – дзен. А одночасно? Дописував етнологічні і геополітичні фейлетони до великих європейських газет. Кілька його листів переклав Осип Шпетко. Їх опублікували в ділі, наголошуючи на походженні автора з родини орликів. Непрості ходили до Криворівні і порадили Грушевському спровадити французького інженера до Львова через Манджурію, Туркестан, Персію. Грузію, Одесу, Чернівці, Станіслав, Галич, Рогатин і Винники, він нарешті доїхав і дістав працю в етнографічній комісії НТШ. Отримав відрядні, які призначалися Шухевичеві, і виїхав на Гусульщину. Але досвід кількох малих війн, в які він потрапляв упродовж життя, не дозволяв зраджувати себе як фольклориста. Французький інженер зробив гак до Будапешта і роздобув усі необхідні папери, що давали право виробувати іммігрантів на території Австро-Угорщини.